פרק ל"ג: "בן שתים עשרה שנה מנשה ומלכו, וחמישים וחמש שנה מלך בירושלים. ויעש הרע בעיני ה' כתועבות הגויים, אשר הוריש ה' מפנל בבני ישראל. וישהו ויבן את הבמות אשר נטטץ יחזקיהו אביו, ויקם מזבחות לבעלים, ויעש אשרות, וישטחו לכל צבא השמים, ויעבוד אותם". ובנה מזבחות בבית אדוני, אשר אמר אדוני, בירושלים יהיה שמי לעולם. ויבן מזבחות לכל צבא השמים, בשתי חצרות בית אדוני. והוא העביר את בניו באש, בגאה בן הינום, ועונן, וניחש, וכישף, ועשה אוב וידעוני, הרבה לעשות הרע בעיני אדוני, להכעיסו. וישם את פסל הסמל, אשר עשה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 והמקומות אשר בנה והם במות והעמיד האשירים והפסילים לפני היכנעו, הינם כתובים על דברי חוזאי. וישכב מנשה עם אבותיו, ויקברוהו ביתו, וימלוך עמון בנו תחתיו. בן עשרים ושתיים שנה עמון במלכו, ושתיים שנים מלך בירושלים.